а ночі все ж були кращі. Одної ночі прийшов до нього той, що залишив на спомин великі очі. Сів на постелі край ліжка, там, коло ніг, і між ними почалася розмова. Він. За що ти мене вбив? Лазар. Хіба я знаю? Звеліли. Він. Неправда. Хіба можна звеліти комусь забити, коли він сам не схоче? Признавайся, ти вбив за гроші? Лазар. Я ще раніше зарізав п'ять душ. Він, ти не крути. Нащо зарізав? Лазар. Вони кричали. Мені страшно стало. Боявся прибіжать люди і зловлять. Він. Ну, далі. Лазар і сам не знаю, як це зробив. Я не хотів. Не мав на думці. Він. От бачиш, ти не хотів. Ти з переляку взяв гріх на душу і за це прийняв кару і покуту. Ти захищався. Ну, а тепер? За що ти губиш людей? Чи за горілку? За гроші? Що вони винні тобі? Лазар, не дивися на мене. Забери очі. Чуєш ти? Чуєш? Він. Ні. Буду дивитись на тебе. Приліплю очі на твої груди і буду крутити ними, аж поки не влізуть у серце. Бо ти не кращий за тих, що тебе спокусили і що звеліли вбивати. Ти темний. Ти невидющий. Ти, може, з нужди йшов на погане, а вони книги читають. У них достатки. Лазар. Ти думаєш легко мені? Втомився я дуже душею і тілом, і все мене щось коло серця. Не дивися. На мене забери очі. Чуєш? Що і що кажу? Забери очі. Але той не забирав. Оділились очі страшні, великі, з яких кричали смерть і життя, попливли в повітрі і тихо сіли йому на груди. І Лазар чув, як крутились на однім місці, та влазили в груди все глибше, глибше.